Громадянські права Громадянські права опираються на закони і традиції, згідно з якими кожен громадянин має рівні з усіма права і може розраховувати на справедливе ставлення до себе. Поняття громадянських прав, яке сформувалося на Заході, бере свій початок у творах давньогрецьких та римських філософів, а також ідеях іудаїзму та християнства. У деяких країнах громадянські права закріплені в Конституції, як у США. В інших, зокрема у Великобританії, вони зводяться до законів та звичаїв, які склалися протягом століть. Справедливість і рівність Під поняттям громадянські права мається на увазі, що до людей треба ставитись справедливо, і що вони рівні перед законом попри статеві релігійні та етнічні відмінності. Людям дана свобода висловлювати те, що вони думають, усно чи в засобах масової інформації. У них також є право створювати політичні партії, голосувати на виборах і бути засудженими відповідно до закону, якщо їх звинувачують у скоєнні злочину. Боротьба за свої права Чимало громадянських прав було завойовано в результаті тривалої і виснажливої боротьби. Протягом 1950-60-х років доктор Мартін Лютер Кінг боровся за рівноправність чорношкірих жителів США. У Південній Африці Нельсон Мандела в 1962 році був ув'язнений за боротьбу з апартеїдом, роздільним існуванням білих і кольорових жителів країни. Тільки в 1991 році, коли з апартеїдом було покінчено, він вийшов на волю, а в 1994 році став першим чорношкірим президентом Південно-Африканської республіки. Порушення громадянських прав Міжнародні організації, такі як ООН та Європейський суд з прав людини в Гаазі, захищають громадянські права. Деякі з них, як-от міжнародна амністія, здійснюють кампанії на захист осіб, яких переслідують за переконання. Однак у ряді країн правами людини все ще нехтують. Диктаторські і однопартійні режими відмовляють своїм народам у громадянських правах, оскільки дотримання цих прав суперечить самій природі диктатури. Ілюстрації Мартін Лютер Кінг У 1963 році Мартін Лютер Кінг очолив 200-тисячний марш на Вашингтон, щоб привернути увагу властей до порушення громадянських прав чорношкірого населення США. Завдяки його діяльності було прийнято Акт про громадянські права. У 1964 році доктора Кінга було удостоєно Нобелівської премії миру а в 1968 році він загинув від кулі вбивці. Міжнародна амністія – організація, яка бореться за звільнення політичних в'язнів та в'язнів совісті.